tverdkom. Hodina je 1218. U grad Otrar, smješten na granici između Horezmijske države i države koje je počeo stvarati Mongol, koji se 1206. nazvao Džingis Khan, stigla je karavana u kojoj je bilo 450 ljudi i oko 500 deva. Ljudi su uglavnom bili muslimani, među njima je bio i zaslanik kojeg je Džingis Khan poslao kako bi stupio kontakt sa sultanom Muhamedom, šahom Horezmijske države. Upravitelj otara zvao se Inolčuk i bio je šahov rođak. Njemu je pozornost privukao bogati teret karavane. Kada ga je jedan od članova karavane oslovio bez titule... On je uhitio sve trgovce koji su došli s tom karavanom u otrar i zapljenio njihov tovar. Inalčuk je poslao izvještaj Šahu Muhamedu, u kojemu je tvrdio da su trgovci špijuni Mongola i zatražio je dopuštenje da ih pogubi. Šah je njegov zahtjevo dobrio, među pogubljenima je bio i džingiskanovi za slanik. Inalčuk ipak nije uspio pobiti sve iz karavane. Jedan je gonič deva ostao na životu i on je krenuo prema Mongoliji. Horezmiška država bila je golema. utemeljena je krajem 11. stoljeća i u naponu snage vladale područjem Srednje Azije, Afganistana i Irana. Čingis kan bio je svjestan njezine snage. Jednom je izjavio da je on poglavar zemalja izlazećeg sunca, a horezmiški vladar poglavar zemalja zalazećeg sunca. Kan je tražio savez s tom moćnom državom. Jezin šah nije odgovarao na te pozive. Sada je dopustio da se ubije i kanov čovjek i trgovci kojima je kan pružio zaštitu. Leo de Hartog u knjizi Džingis piše. Jedan od vodiča Deva uspio je izbjeći pokolju. Pobjegao je Džingis Khanu. Mongol bio bijesan. Otišao je na vrh planine, kao što je to bio običaj kod čamana, i ostao tamo tri dana i tri noći. Tijekom toga boravka rekao je Tengriju, ja nisam vinovnik ove nevolje, daj mi snage kako bih se osvetio. Tengri je za Mongole bio vrhovno božanstvo, vječno nebo. Džingis Khan još je jedanput pokušao s diplomacijom. Horezmijskom šahu poslao je poslanstvo u kojemu su bili jedan musliman, vođa poslanstva i dva Mongola. Šah ih je odbio primiti, zapovjedio je pogubljenje muslimana i dao je da se dvojici Mongola obriju brade. Bila je to uvreda preko koje Džingis Khan nije mogao preći. Godine 1219. prema Horezmijskoj državi krenula je mongolska vojsko 200.000 vojnika. Među njima je bilo 10.000 opkopara koji su sa sobom nosili znanje opsade gradova. Horezmijski šah vladao je ogromnom i na moćnom državom. Sada se ta država pred naletom mongolske vojske rušila poput kula od karata. Jedan po jedan grad padao je u mongolske ruke. Kanova osveta bila je strašna. Godine 1920. Džingis Kan je stanovnicima Buhare, važnog trgovačkog središta, poručio ove riječi. Ja sam Božja kazna. Da niste počinili velike grijehe, Bog ne bi na vas poslao kaznu poput mene. Buhara imala nestreću da je u njoj prodana i podijeljena roba koja je oteta članovima one karavana izotrada. Nakon što je stanovnike Buhare prisilio da daju svu pomoć njegove vojsci u osvajanju tvrđave, Kan je stanovnicima grada poručio da je on njihova božja kazna, Leo de Hartog piše. Trgovci koji su kupili robu iz mongolske karavane koja je napadnuta i čiji su putnici i trgovci pobijeni u otraru, morali su tu robu vratiti Džingis Kanu. Svim je stanovnicima naređeno da napuste grad i sa su mogli ponijeti samo onoliko odjeće koliko su mogli nositi na sebi. Svatko tko se sakrio u gradu bio je ubijen bez milosti. Ljudi su podijeljeni u razne skupine. Obrtnici su poslani kao robovi u Mongoliju. Jaki, mladi ljudi morali su slijediti vojsku kako bi u naletu na novi grad mogli poslužiti kao prethodnica napada. Obitelji su zaobjek razdvojene. Ženama također nije pružena milost. Mongoli su silovali žene pred očima njihovih suputnika koji su samo mogli plakati od nemoći. Mnogi su odabrali smrt, kako bi izbjegli takve strašne stvari. Na kraju je u gradu izbio veliki požar. Većina građevina bila je napravljena od drveta i grad je skoro u cijelosti uništen. Mongolska se vojska poput vihora kretala po zemlji kojem je vladao Šah. Osveta džingiskana bila je strašna. Godine 1921. njegova je vojska došla do velikog grada Nišapura, koji se nalazi u području današnjeg sjeveroistočnog Irana godinu dana prije, mongolski vojskovođa Subdeji bez otpora je prošao kroz grad. Sada je Nišapur pružio otpor. Napad na grad počeo je 7. travnja 1221. Nakon tri dana borbe, mongoli su ušli u grad. Leo de Hartog piše. Kao i u Mervu, stanovnici su istirani iz grada kako bi bili pobijeni. Kako bi osvetio smrt svog šurijaka Tokučara, Tolui je dao zapovjed da se grad tako sravni sa zemljom, da bi se zemlja na koje je podignut mogla orati. Čak su pobijene mačke i psi. Tokučarova Udovica tražila je svoj dio u pokolju stanovnika grada. Od ociječenih glava podignute su piramide. Korezmijska država je pala. Kroz Dervent, grad u današnjem Dagestanu, gdje su se Kavkaske planine najbliže približile Kaspijskom jezeru, mongolske trupe probile su se u stepe koje su vodile prema jugu Rusije. U samo nekoliko godina Džingis Khan je zavladao Iranom, Kavkazom, Ukrajinom, Krimom, Južnom Rusijom, Sibirom, Sredješnjom Azijom, Afganistanom, Pakistanom, Kašmirom. Sam Khan se 1223. vratio u Mongoliju, ali nije bio dugomiran. Pobunili su se Tanguti, narod koji je živio u području gdje je završavao kineski veliki zid. Khan je poveo vojsku u pohod i Mongoli su opet počeli nizati pobjede. Ali onda se dogodilo nešto nezamislivo. Tijekom jedne bitke Džingis Khanom konj se preplašio i on je pao s konja i uzlijedio se. Tijekom noći njegovo se stanje pogoršalo. Khan je dobio vrućicu. Stanje se nije poboljšavalo i univerzalni vladar ili Džingis Khan je umro. Jedan od kineskih izvora o događaju je ovako izvijestio. U godini svinje Džingis Khan se uspeo na nebo. Za Mongole smrt Džingis Kana bila je tabu. On je ujedinio nerazjedinjena mongolska plemena i od tih nomada napravio gospodare svijeta. On je bio tvorac možda najvećeg carstva u povijesti. Pokoreni narodi također su njegovo ime izgovarali sa strahom. Džingis Khan je postavio temelje moćnom carstvu. Pitanje je bilo hoće li se to carstvo držati, govori dr. Gordon Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. Prve dvije godine carstvom je upravljao najstari sin Tolui. I tu su već nastali dakle, neki sukobi, zato što iako su braća Johi, Tolo i Ogotaj više manje znali kako to treba ići. Svi su se slagali oko toga da je Ogotaj nasljednik, već i tu se vidjela su se zrnca nekakvog razdora, jer u odnosi sa Zlatnom hordom već od, dakle, koja je bila pod Batukanom, već tada nisu sasvim dobro, do, dobro funkcionirali. Ogotaj kada je 1229. godine preuzeo carstvo, nastavio u principu posao koji je njegov otac započeo, Završio je Karakorum, napravio je ogroman zid oko grada, dakle i završio tu velebnu gradnju za, za mongole. Nastavio je ratove s Kinom, ali... Poslušnost dakle, ovih najzapadnijih dijelova carstva, a tu mislim na Batu Kana i njegovog pobučnika Subotaja, nije baš bila apsolutna. Oni jesu priznavali Ogotaja kao, kao Kana, međutim čitavo je pohod koji je poznat u Europskoj povijesti vezan uz, kod nas poznato, tatarske upade dakle, na, na Kijevsku, Rusiju, Poljsku, pa sve, sve dakle do Ugarske, Hrvatske i povratak preko Bugarske, nije bio sasvim u skladu sa tadašnjim težnjama središnjeg, dakle, Mongolskog dvora. Upravo i tijekom tog dakle tog prodora Mongola jedna 23... do 1240. kada je dakle vojska batukana samo proharala i napravila opći metež dakle u tadašnjim krćinskim kraljevstv je okončano samo zato što je Ogote umro Za ljude koji su uglavnom pili fermentirano mlijeko rijetko tko bi rekao da su imali ozbiljan problem s alkoholizmom. Mongolsko omiljeno piće bio je kumis. Ta turska riječ označava alkoholno piće koje se radi od neka krave, ovce, kobile, koze i jaka. William od Robluka, francuski Franjevac koji je putovao po Mongolskom carstvu, probao je taj kumis i odmah se počeo znojiti. Što od iznenađenja, što od ječine tog pića. Franjevac je priznao da je piće ugodno za nepce i u svom dnevniku sputovanja po zemlji Mongola posvetio je cijelo kratko poglavlje tom piću. To je piće upropastilo mnoge mongole, među njima su bili i vladari. Duše Džingis Khan je odredio sam sebi da će pjančevati samo tri puta u mjesecu. Ostali nisu bili tako umjereni. Ogodaj i nasjednik Džingis Kana umre od posjedice alkoholizma. On je uz Kumis uživao i u vinu. je nasjednik Gujuk je također bio neumjeren u piću. Giovanni Di Plano Carpini, Franjevac i prvi značajni europski putnik po mongolskom carstvu u svom dijelu povijest Mongola koje mi nazivamo Tatari, piše kako su tijekom gujukovih dugačkih pijanki u njegovom ogromnom šatru njegovi zapovjednici raspravljali o poslovima skoro do podneva. Onda je počela pijanka. Tada su počeli piti kobilje mlijeko i pili su ga do večeri, što je bilo zadivljujuće zagledati. Pozvali su nas unutra i dali su nam pivo, jer nismo voljeli kobilje mlijeko. Tako su nam učinili veliku čast. Ali prisilili su nas da pijemo tako puno, da nismo svi mogli ostati triezni, pa smo se tužili da nam to smeta. Oni su nas usprko tome i dalje prisiljavali da pijemo. Arabski pisac Rashid Aldin napisao je da je gujuk većinu svojih sati provao ispijajući čaše vina i uživajući u društvu djeva slatkih udova. alkoholik gujuka i ubio. Međutim ono što što uistinu iznenađuje u istinu cijeloj priči jest da i Kijevska Rusija i Poljska a poglavito Ugarsko-hrvatsko kraljstvo bili su obavješteni o tome da da se sprema tako nešto. Jer naime, Batukan i cijela ta priča pogurali su druge stepske narode koji su živjeli dakle na rubovima ako govorimo o Ugarsko-hrvatskom kraljestvu na rubovima Ugarskog hrvatskog kraljestva tu prije svega dakle ove istočne kumane koji su došli jednostavno su se stvorili na granicama Ugarsko-hrvatskog kraljestva i iz cijele priče je bilo sasvim jasno da se nešto događa na istočnim granicama i da se mongoli to jest kako su ih ta, kako i tamo nazivaju se spremaju na prodor ono što je što, što je zanimljivo jest da je Batu Khan pokušavao dakle prvo nekakvim Diplomatskim putem osigurati se da, da Poljska, Kijevska Rusija, da, da ih jednostavno neutralizira, da priznaju njegovo vrhovništvo, to nije išlo i onda je krenuo veliki napad u kojem u principu čak i udružene snage, recimo Poljaka, Teotonski vitezova, Hospitalac Templara, apsolutno su bile nesposobne razmaci tome su relativno jednostavni ako se uzme u obzir načini ratovanja Europe način ratovanja i općenito pogled na svijet mongola dok je Europskim vitezi prije svega bilo tu već tada govorimo o nekoj viteškoj kulturi dakle prije svega im je bilo važno dakle da viteška vojska pokaže svoju svoju dakle snagu plemenitost i ratnu vještinu mongolima to apsolutno nije bilo važno oni su sve što im se našlo na putu rušili a osim toga europski vitezovi su teško oklopljeni oni su relativno slabo pokretni oni koji su pokretnije to je ova dakle, pješačka vojska oni su relativno slabo zaštićeni dok je mongolska vojska bila izuzetno, izuzetno brza, a osim toga koristili su se tehnikama koje su naučili dakle, od tada daleko naprednije, dakle Kine Vojska je bila kralježnica mongolske vlasti arapski pisac Ata Malik ala al-Din Juwajni, koji je svjedočio mongolskom osvajanju Bagdada, ovako opisuje tu vojsku. U vrijeme akcije, kada napadaju i jurišaju, oni su poput ubježbanih divljih zvijeri koje jure za lovinom. U danima mira i sigurnosti, oni su poput ovaca, koje daju mlijeko, vunu i mnoge druge korisne stvari. Mongolska vojska napredovala je prema ovom načelu. Marširaj odvojeno, napadaj ujedinjeno. Vojska je putovala u kolonama koje su bile udaljene jedna od druge. Između kolona stalno su krstarili glasnici za koje su uvijek bili spremni svježi konji. Signaliziralo se i dimnim signalima kako bi komunikacija bila trenutačna. Takva komunikacija omogućavala je brzo izvođenje jednog od najomiljenijih mongorskih manevara, lažnog povlačenja. Jedna bi kolona, ona koja je došla u kontakt sa suparnikom, glumila povlačenje, dok su se ostale pripremale udariti za leđa vojsci koja bi krenula u potjeru. George Lane u knjizi Svakodnevni život Mongola piše. Nitko nikada nije iznenadio Mongole. Oni su visoko cijenili obavještene podatke i vrlo su rano počeli cijeniti prednosti koje se dobivaju poznavanjem neprijateljskog terena, uma i suparništva i podjela u neprijateljskim redovima, posebno onih koji su se mogli iskoristiti. Psihološko ratovanje bilo je ključan sastojak njihovog širećeg repertoara. Kada je došlo do kontakta s neprijateljem, obično kroz izviđače koji su bili poslani i stotinu kilometara ispred glavnine vojske, glavnina vojske bi počela sa širenjem svog čela, kako bi mogli okružiti neprijateljske snage. Počele bi čarke, kako bi se stavila na kušnju protivnikova volja za borbom, ali glavni okršaj izbjegavao se, sve dok vojska ne bi bila spremna. Ako bi neprijatelj bio malen i slab, s njim bi se obračunala prethodnica. Takva je vojska rijetko kada bila pobjeđena i tako je vojsku pratio glas okrutnog protivnika, a i carstvo je nakon Gujuka dobilo znatno trezvenijeg vladara, Monkeja. On je bio izvjetno trezven vladar, za razliku od svog prethodnika Gujuka on nije bio pijenica, poštovao je zakon, poštovao je vjersku toleranciju. Carstvo nije se jako, jako širilo. Međutim, upravo poštujući zakon i konsolidirajući stvari koje su se u ovih, dakle, dvadeseta godina polu ratovanja destabilizirale, on je jednostavno stvari st pokušao stabilizirati. I što je rezultiralo? Rezultiralo između ostalog da pred njegovu smrt 1258. godine je srušen Abasitski kalifat. Jedna islamska tvorevina koja je definitivno dugo vremena igrala iz za to važnu ulogu je jednostavno pala. Jednako tako MONKE je imao tu sreću što su ga i njegova braća kolegu i Kublaj kasnije Kuble Khan, podržava u tome. I bili su u principu njegove glavni vojskovođe. dok je dakle Hulegu ratovao, ratovao dakle protiv Abbasijskog kalifata koji se, koji se pobunio, dakle više nije priznati Mongolsko vrhovništvo, prodrao je čak u Siriju, Kublaj Khan je prodirao dakle na, na, na jugoistog Mongolskog carstva prodajući čak prema, prema Indiji koja će bitno kasnije postati zadnji ocijaj dakle, mongolske snage tu je i bio dakle, njihov najmlađi brat koji je bio u tom trenutku još uvijek cijelo vreme na dvoru sa Monkeom ali u svakom slučaju ta jedan po prvi put nakon Džingiskada dakle, jedna sloga između tih samih Mongola unutar sebe i vrlo principijelan dakle, stav samog Mongea je doveo do toga da, da se carstvo konsolidiralo. Ali ne opet za dugi niz godina jer nakon njegove smrti kuble kan njegov brat Hulegu i najmlađi brat Arik Borke su jednostavno došli u jednom kratkom razdoblju do novog sukoba koji će potrajati sve do 1264. iako će iako će već 1262. tisuća dvjesto šezdeset dva kublekana osigurati sebi supremaciju nad na, na čitavim carstvom Mogolska se vojska u ratu ponašala kao da je u lovu. Borbena formacija sastojala se od pet jagunca ili postrebi od sto ljudi. Čelna dva jagunca bila su sastavljena od teške konjice, naoružene zbatovima, mačevima, koplima i oklopljenim konjima. Iza njih išla su tri jagunca sastavljena od lake konjice, lako oklopljene i naoružane lukovima i kopljima. Jagunci su jurišali razmaknuti jedan od drugog. Lagana konjica prva bi napadala, zasula bi protivnika kišom strela i kopalja i pokušala okružiti protivnika. Ako bi prvi napad bio odbijen, poslana bi bila svježa laka konjica. Povlačenje je uvijek bilo uredno. Konjenice bi zasipali strelama protivnika dok bi se povlačili. I tako su Mongoli napadali u valovima sve dok neprijatelj ne bi bio spreman za završni udarac. Njega bi nanjela teška konjica. Svi ovi manevri odvijali bi se u tišini. Zapovjedi su davane crno-bijelim zastavicama ili svjetiljkama ako je bitka bila noćna. Tek kada bi se dao znak za napad teške konjice, odjeknuo bi bojni poklič praćen udarcima ratnih bubnjeva koje su nosile deve. Mongoli su brzo učili, od Kineza su osvojili znanje o opsadi gradova i gradnji opsadnih strojeva. Tako vojsci malo je tko mogao doljeti. Godine 1258. Mongolska je vojska zauzela sjajni i moćni Bagdad, sjedište Abbasidskih kalifa. Kako je prošao kalif opisuje Christopher Beckwith u knjizi Carstva ceste svile. Postoji nekoliko verzija kalifove smrti. Sve su interesantne. Najzanimljivija je ona koju je ispričao Marco Polo, prema koje su Mongoli zaključali kalifa u njegovu riznicu i rekli mu da može jesti svoje blago. Najvjerojatnija je ona verzija koja slijedi tradicionalnu mongolsku praksu. Omotali su ga u tepih i ugušili ga, kako bi izbjegli kršenje mongolskog tabua, prema kojemu je zabranjeno proliti vladarevu krv po zemlji. Procjenjuje se da su nakon pada Bagdada mongoli ubili oko 200.000 njegovih stanovnika. Mongoli su uništavali sve pred sobom. Godine 1257. zauzeli su Alamut, glavnu utvrdu asasina, ismailitske vjerske i političke sekte koja je stoljećima terorizirala islamski svijet. Mongoli su tu sektu zbrisali s lica zemlje za dvije godine. Tek 1260. kod Galilejskog jezera jednu je mongolsku prethodnicu porazila vojska Mameluka, ali mongoli su se vratili, svoj vrhunac, mongolsko carstvo doživjet će pod Kublajkanom. Pa u principu imaju veliku sreću. <gledajte> S jednog on je bio vrlo sposoban što će se i kasnije pokazati da je neke stvari u mongolskoj državi, a onda u principu i kineskoj državi doveo u red i u principu doveo je mongolsko carstvo do njegovog vrhunca. Ali nakon da Klemonke ove cvrti je došlo do, do situacije da kolegu baš nije bio spreman prihvatiti Kubla za vrhovnog vođu dakle i cara. Jednako tako Arik Borke je čak u jednom trenutku preuzeo fizički vlast jer se on jedini našao u središtu moći u trenutku kada, kada umire Monke, jer Hulegu je u tom trenutku kada 1259. u ekspediciji protiv Sirije, a sam, sam Kublaj Khan je tuboko na granicama ajmo to nazvati Indokine i trebalo je neko vrijeme dakle da Kuble Kan prvo uh, makne, uh, makne sa svoga puta uzurpatora a nakon toga je ušao u više manje izravan sukob sa svojim bratom Hulegu koji je zajedno sa tadašnjim kanom Zlatne horde Berkeom jednostavno nije baš u potpunosti prihvaćao supremaciju Kuble kana iako je on bio proglašen dakle vrhovnim carom sve do 1264. kada čudnovati sretnim Spletom okolnosti umiru ih u Legu i, i Burke i Alegu Khan koji nije bio toliko protiv Kublajeve vlasti, a vladao je u, u Čagataevu Kagenatu. I time se je stvorila jedan politički vakum, jedan upravljački vakum koji je Kuble Khan vješta iskoristio, da ta mjesta postavio sebi odane ljude i zavladao najvećim dijelom onoga što je, neko, što, je što je bilo Mongolsko carstvo. Nakon dakle, toga je samo trebalo konsolidirati odnose sa saveznim, sa, dakle sa, sa vazalnim i saveznim državama. I već 1271. osnovao prvu mongolsku dinastiju, u stvari kinesku mongolsku dinastiju koju je nazvao Yuan. Navodno je jedan od kineskih savjetnika rekao Kublaj Kanu ove riječi. Čuo sam da netko može pokoriti carstvo ja i na konju, ali carstvom se ne može vladati iz konjskih leđa. Već Kublajev predak Džingis Khan odlučio je prihvatiti savjete naprednijih država i civilizacija. Kubla je posve usvojio njihove tekovine. Rezultat toga bilo je stvaranje sjajnog carstva. Khan je ujedinio Kinu pod svojom vlašću. Prvi puta nakon dinastije Tang, Kina je bila ujedinjena. Khan je prihvatio sve tekovine kineskog carstva. Marko Polo, letački putnik koji u 13. stoljeću putovao po mongolskom carstvu, bio je zapanjen upotrebom papirnatog novca u zemljama kojima je vladao Kublai Khan. Ali papirnatija novac u Kini bio upotrebi još od dinastije Sung, koja je utemeljena 960. godine. Kublaj je samo odredio da papirnati novac bude jedini medij razmjene kanova država je bila prepuna čuda. Varko Polo u zapisima svojih putovanja po mongolskom carstvu piše ovo. Poglavlje 30. O crnom kamenju koje kopaju u Kitaju i koje se pali za ogrjev. Činjenica je da po cijeloj zemlji Kitaj u naslagama u planinama postoji neka vrsta crnog kamenja, koje oni iskopavaju i pale ga za ogrjev. Ako preko noći to kamenje stavite u vatru i pobrinete se da je ono dobro ugrijano, ujutro ćete ga naći upaljeno i ono čini tako dobro gorivo da se niti jedno drugo ne koristi u toj zemlji. Istina je da imaju puno drveta, ali ga ne pale, zbog toga što ovo kamenje bolje gori i manje košta. Marko Polo je u tom 30. poglavlju svoje knjige opisao kako se u kanovoj zemlji pali ugljen. U Kini se ugljen počeo koristiti još oko tisućite godine prije Krista kako bi se topio bakar. U Europi on se počeo upotrebljavati tek u 13. stoljeću. Zato je Marko Polo bio tako opčinjen tim crnim kamenjem koje tako dobro drži toplinu. Ugljen nije bio jedino čudo tog čudesnog carstva. Upravo ono, oni temelji koje je postavio Džingis Khan, Kubla je doveo do savršenstva. Način oporezivanja, vjerska snošljivost, čak, evo po, po, nekim, po nekim vijestima, Kubla Kani čak imao i ideju da pređe na kršćanstvo ukoliko dođe sto svećenika koji bi ga uvjerili u prednosti te vjere. I tu navodno su upravo članovi obitelji Polo imali neku posredničku ulogu koja na kraju nije baš bila vrlo uspješna, ali samo pokazuje širinu koju je imalo to carstvo koje je nastalo u principu iz jednog vrlo divljeg naroda. Jednu širinu, dakle ne samo u prostornom smislu nego i u kulturnom smislu. Ono što je postavio Ging i to je taj sustav pošte u kojem, dakle Jahač može Čak i za danas zadivljujuće zadivljujuće dakle razdaljne pre prevaljivati dakle 400 km u jednom jahanju su omogućavale da su vijesti po mongolskom carstvu vrlo brzo putovale. Nadalje sigurnost puteva jer s jedne strane ta zastrašujuća mongolska okrutnost a, a s druge strane dakle obnova postojećih puteva su spriječavale svakog Razumno glopova da se upusti u nekakvu krađu na putu svile i općenito onih koji imaju Kanovu zaštitu jer, jer Kublekan kao i rani Kanovi su pojedinim ljudima dodjelivali zaštitu. Zatim jeduća važna stvar je ta meritokracija koju je zadržao Kuble -Kan. Nije se oslanjaju isključivo na nekakve dinastičke veze, iako su one bile i dalje, dakle zlatna obitelj je bila izuzetno važna kao, kao takva u odlučivanju ko će naslijediti. Međutim, ljudi iz neposredne kanove blizine su bili ljudi koje je on smatrao sposobnima, tako je Marko Polo, ostao 17 godina kao upravitelj jedne provincije, zato što ga je Kublek Ampre poznao kao sposobnu osobu koju je mogao iskoristiti u svojim planovima. Moćni Kublaj Khan vladao je ogromnim prostorom. Na zapadu njegovo se carstvo prostiralo sve do Južne Rusije, gdje je vladala Zlatna Horda, i do Perzije, kojom je vladao Ilkanat. Na istoku carstvo se prostiralo do Tihog oceana. Kublaj Khan je zavladao Kinom i Ujedinioju pod svojom dinastijom Yuan. Prema Kublaj Khanu se čak i kineska službena historiografija odnosi s poštovanjem, iako on bio nomadskog podrijetla barbariju osvajač. Godine 1271. Khan je proglasio stvaranje svoje dinastije Yuan. Oni je vladao iz Karakoruma, grada kojeg je dao sagraditi Džingis Khan. Oni su svoj glavni grad smjestili u grad koji se danas naziva Peking. U Kanovo vrijeme taj je grad bio poznat pod imenom Tatu ili Velika Prijestolnica. Pod Kublajkanom Kina je ponovo bila ujedinjena. Zadnji put je takva bila u doba dinastije Tang, čiji su caravi vladali od 618. do 907. godine. Sjedište njegove vlasti bila je palača koju Marco Polo ovako opisuje. Morate znati da je to najveća palača koja je ikada postojala. Sama palača nema gornje kata, već je sva u prizemlju. Samo je podrum podignut nekih deset lanova iznad tla. Krov je vrlo uzvišen i zidovi palače pokriveni su zlatom i srebrom. Oni su također ukrašeni prikazima zmajeva, zvijeri i ptica, vitezova i idola i različitih drugih stvari. I na stropu također ne možeš vidjeti ništa osim zlata, srebra i slika. Dvorana palače je tako velika, da u njoj lako može objedovati šest tisuća ljudi. I pravo je čudo koliko soba ima pored nje. Sve u svemu, zgrada je tako velika, tako bogata i tako lijepa, da niti jedan čovjek na zemlji ne bi mogao ostvoriti nešto takvo. Vanjština krova također je obojena u cinober, žutu, zelenu i plavu, te druge boje, koje su učvrćene s tako finim i sjajnim lakom, da sjaje poput kristala. Taj krov je napravljen s takvom čvrstinom i jakoršju, da će trajati zauvijek. Osvajanje Kine Kublaj Khan je dovršio 1276. kada je njegov general Bajan zarobio zadnjeg cara iz dinastije Sung. Car je tada bio dijete. Neki zapovjednici odani tom caru pružali su otpor sve do 1279. Khan nije samo stao na osvajanju Kine. Od Burme, Anama i Čampa u Indokini i od otoka Jave tražio je plaćanje Danka je zadnjih godina svog života pokušavao i čak dakle dodatno proširiti carstvo imao je 70 i i 90 godina pokušaje prodora, prodora na dakle u Japan i na Javu. Zatim imao je i pokušaje i korporacije s jedne strane muslimanskog svijeta koji je bio unutra, ali recimo situacija da 1282 se u onom Ilkanatu jednostavno musliman preuzima vlast i postaje islam temeljna vjera unutar dakle tog dijela carstva. Nije sprječavalo dakle Kublekana da, da taj dio dakle carstva i dalje prizna. Međutim, tek u trenutku kada taj dakle Ahmad pokušava stupiti u prijateljske odnose s Mamelucima s kojima dakle u tom trenutku su u sukobu Mongolsko carstvo, to će izazvati dakle Kanov bijes i njegovo svr svr svrgavanje. Dakle, u principu Kublai Kan je zadnje godine svog života i dalje je osvajao, a umro je u principu usred planiranja jednog od daljih pohoda na istog, u principu usred, uh, usred planiranja uh, novog pohoda na Japan. Godine 1268. Kublai Kan je u Japan poslao i zaslanike koji su sa sobom nosili Kanovo pismo koje je bilo adresirano na osobu koju je on nazvao Kralj Japana. Pismo se da sažeti ovim riječima, Pokori se ili ćeš biti uništen. Japan nije imao kralja, imao je cara koji je samo nominalno vladao zemljom. Pravo je vlast imalo tijelo zvano Bakufu, riječ znači uredu šatoru, i za nje se krije prava vlast u Japanu, vlast vojničkih vođa. Carev dvor bio je upoznat s pismom. Ljudi na dvoru bili su uzbuđeni njegovim tonom, koje je cara nazvao kraljem Malene zemlje. Dvor je sastavio pismo Kanu u kojem je odbio njegov ultimatum, ali ostavio prostor za kompromis. Bakufu je odgovor smatrao besmislenim. Kanovi ljudi poslani su kući bez odgovara. Vojničke vođe koje su vladale Japanom znale su da će moćni susjed sa zapada napasti njihovu zemlju. Napad je došao 1274. Kan nije poslao veliku vojsku na Japan. Snage određene za pokoravanje te zemlje brojali su 15.000 mongolskih i kineskih ratnika i 8.000 korejskih Prvo su pali otoci Cushima i Iki. Onda se 18. studenog mongolska flota usidrila u zaljevu Hakozaki. Sljedećeg dana ti vojnici iskrcali su se kod Hakate i počela je bitka. U dijelu Hachiman Gudoku nalazi se ovaj opis bitke kod Hakate. Mongoli su se iskrcali sa svojih brodova, uzjahali konje, podigli zastave i počeli napad. Unuk japanskog glavnog zapovjednika Shoni Njudo Suke Yoshi, koji je jedva imao 12 ili 13 godina, odapao je signalnu strijelu kako bi označio početak bitke, ali Mongoli su samo prasnuli u smijeh. Oni su udarali u velike bubnjeve i lupali u gongove i ponekad ispaljivali bombe napravljene od papira i željeza. Japanski konji su bili tako prestrašeni ovim silnim zvukovima da se nisu mogli kontrolirati. Kratke mongolske strijele imale su vrh prema za notrovom. Neki od naših ljudi podlegli su učinku otrova. Deset tisuća ljudi bilo je spremno sa svojim strijelama i ispalilo ih tako da su one padale poput kiše. Helevarde i ostalo dugo oružje nošeno je bez praznog mjesta među njima. Bitka kod Hakate bila je ogorčena. Mongolska vojska, naučena ratovati u borbenom poredku, navaljivala je na Japansku, koju su predvodili samuraji, naučeni na individualnu borbu. Zadnja velika bitka u Japanu vodila se 1221. Kada je pala noć, Japanski položaj bio je težak. Imali su puno mrtvih i ranjenih, preživjeli su bili umorni. Ali onda se japanskim vojnicima osmijehnula sreća. Korejski kormilari uvjerili su mongolske zapovjenike da bi se preko noći bilo bolje povući na brodove. Onda se podigao tajfun i uništio više od 200 mongolskih brodova. Kublaj Khan bio je bijesan zbog poraza. Poslao je svoje ljude koji su tražili da kralj Japana dođe osobno u Peking i pokloni se velikom Khanu. Za članove Bakufua to je tek bila uvreda i obi su se strane počeli pripremati za novi rat. On je došao 1281. Godine 1281. Veliki Kan opremio je dvije vojske. Istočnu od 40.000 vojnika koje je krenula iz Južne Koreje i vojsku od 100.000 vojnika koja je krenula iz Južne Kine. Dvije vojske sastale su se kod Hiradoa i iskrcale se opet kod Hakate. Tamo ih je čekao obrambeni Zid koji je podignut po zapovjedi Bakufua. Zid je branila japanska vojska u kojoj su samuraji činili elitne trupe. I počela je bitka. Od 23. lipnja do 14. kolovoza mongolska vojska navaljivala je na zid Japanska ga je ustrajno branila Ponekad bi napadači probili taj zid, ali samuraji bi uspjevali spriječiti prodor. Tko zna koliko bi japanska vojska mogla odolijevati tim napadima da se nije podigao božanski vjetar, kamikaze, izbrisao mongolsku flotu. Jedan od preživjeli kineza ovako je opisao ono što se nakon toga dogodilo. Opis se nalazi u knjizi Stevena Turnbola, mongolske invazije na Japan. Prvi dan Tajfun je uništio naše brodove. Peti dan. General Fan Wen Hu i ostali odabrali su najbolje brodove i otplovili, ostavivši za sobom više od sto tisuća časnika i vojnika. Sedmi dan. Japanci su napali i skoro nas uništili. Ostale desetine tisuća uhvaćene su i odvedene. Deveti dan. Stigavši u Hakatu, Japanci su ubili sve Mongole, Korejce i narode Hana. Poštedjili su živote samo onima koji su nedavno pokoreni, govoreći da su oni ljudi Tanga i od njih su napravili robove. Ja, Chang, jedan sam od njih. Kublaj Khan pokušao je i treći puta pokoriti Japan, ali njegovi mogolski ratnici nisu više htjeli ratovati na japanskim otocima. Korejski monari bili su istrpljeni i malobrojni. A i sam kan je imao posla na kopnu. Japan je bio siguran od mongolske invazije. Godine 1294. Kublaj kan je umrao. Nakon toga država upada opet u jedan novi, novu anarhiju. S jedne strane uspostavlja se već, dakle, budući da on umire 1294. Tek 10 godina kasnije je jedan od dakle njegovi nasilnik Timur uspio, a ne Timur Lenk uh, uspio preuzeti, preuzeti vlast i dobiti većinu, dakle većinu kanova da ga prizna no on umire već 1307. njegov nasilnik već umire dakle četiri, četiri godine kasnije 1311. u principu u carstvo je ušlo jedan koloplet ratova koji će ga koji će ga slabiti međutim činjenica da temelji koje je postavio s jedni Džingis Khan, a to sve dodatno utvrdio, dakle, kublekan će rezultirati time da će još sve do 1368. godine carstvo kao tako funkcionirati. Bez obzira što će se brojni dotadašnji vazali oteti, zlatna horda će se ponašati vrlo samosvojno sa, sa, recimo sa Ozbek kanom koji će, koji će samosvojno, samosvojno jednostavno vojiti jednu svoju politiku koja neće imati toliko više veze sa, sa, sa, sa centrom u Mongoliji. Tek 1368. Osmi godine će propasti dinastija Yuan. Međutim, ta mongolska nekakva ostavština i dalje će živjeti prije svega u, dakle, u, u Zlatnoj hordi kao takvoj, a i u ovim drugim, dakle, nekakvim mongolskim državicama na prostoru bivšeg Ilkanata iz koji će 1370. godina izdići se Timur Lenk i pokušati obnoviti Čitavo carstvo i u jednom relativno kratkom razdoblju od nekih 30 godina će uspostaviti ogromno carstvo kojim će čak poraziti i tada, tada uzdižjuću silu koja će upravo nakon Timur Lenkovog pada, dakle to je smrti 1405. godine se uzdiči u svjetsko carstvo. Godine 1336. u mjestu Kešu smještenom pored velikog grada Samarkanda u Transoksijani koja je zauzimala područje današnjeg Uzbekistana rođen je čovjek koji će poput džingis kana i skoro ničega stvoriti vojsku koja će pomesti države na području Euroazije. Taj je čovjek bio podrijetlom iz plemena Barlas, mongolske podgrupe koja se naselila u Transoksijani nakon što su sudjelovali kao džingiskanovi vojnici u osvajanju te zemlje. On je odrastao u Kaganatu Čagataj. Nakon što je 1357. godine umro Amir Kazgan, do tadašnji vladar Transoksijane, on je uvidio svoju prigodu. Iskazao je podložnost vladaru susjednog Kažgara, Tugluhu Temuru. Kada je ovaj osvojio Samarkand, postavio ga je za prvog ministra. Mjesto vladara ipak je ostavio za svog sina. Čovjeku rođenom u Kešu to se pak nije svidjelo. Biće to zadnji put da je taj čovjek ikome iskazao podložnost. Tko je taj čovjek? Navodno je ime dobio prema Čagatajskoj riječi za željezo. U povijesti je poznat kao Tamerlan, Timur ili Timur Leng. Do svoje smrti, 1405. godine, Timur će zagospodariti područjem od Indije do Rusije i Sredozemnog mora. Grigori Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta ovako je opisao tog vladara. Timur je bio najveći mongolski vladar od vremena Džingis Kana i jedan od najvećih osvajača u povijesti. Bio je potomak sporednog ogranka jedne manje turske plemičke obitelji u Turkistanu. Kao cilj postavio je ponovnu uspostavu Divovskog Džingiskanovog carstva i taj cilj nakon dugotrajnog krvavog ratovanja u velikoj mjeri i ostvario. Nakon što je podredio svoje vlasti Srednju Aziju i Zlatnu Hordu u Južnoj Rusiji, poduzeo je 1398. godine veliki pohod na Indiju, da bi zatim prošao Perziju, Mezopotamiju i Siriju i na posljedku napao Osmansko carstvo u Maloj Aziji. Mjesta koja bi napustila njegove horde, sličila bi beživotnoj pustinji. Nije se čuo ni pasi lavež, ni glas ptice, ali ni plać djeteta. Timur i njegova vojsko su poput vjetra prohujali Europom i Azijom. Ni najjače države nisu se mogli suprotstaviti tom naletu. Čak niti turski sultan koji je zbog svoje vještine i snage dobio nadimak munja. treba imati na umu. Dakle, Timur Leng je izgradio svoju priču i svoje carstvo na legendi o tome da je direktan Džingis Kanov potomak, što je relativno teško utvrditi da li je ili nije. A, na osobnoj karizmi, a i činjenici da je on potomak jednog od prvih Kanova koji su prešli na Islam, je relativno brzo izgradio, dakle, lažući, dakle polažući svoju dakle svoju vojnu silu i na, i na dakle tom islanskom vjerovanju, jednostavno je okupio veliku vojsku koja više nije imala toliko općini veze sa onim Bongolima kao takvim, to su bili različiti turkvinski narodi, ne toliko arapi, a jednostavno je došao u sukob sa tadašnjom Munjom, dakle bajazitom. i u bitki kod angore 1402. zaustavio je tadašnji tadašnji gotovo nezaustavljivi rast Osmorskog carstva koje treba imati na umu prije, dakle prije toga, dvadesetak godina prije toga dakle, od nekih 1380. godine, otprilike dakle od razdulja kada se uz, počinje uzizati Timur Leng, pa sve do 1402. tisuća gotovo nesmetano e, harala istočnom e, jugoistočnom europom a jednako tako i anatolijom na njihovom terenu dakle dolazi Mongol u principu islamske vjeroispovijesti koji će ih pokoriti do, do nogu. Što samo pokazuje kolika je ta nekakva mongolska vojna vještina, a i nekakva legenda o njihovoj snazi mogla okupiti veliku vojsku ispod nekog tko će, dakle, tko je tvrdio da je direktan Džingis Skanov potomak. Timur je odvođe malene nomadske družine izrastao u gospodara carstva koje se prostiralo od Mongolije do sredozemlja. U Perziji su ga iz prezira nazivali Timur Hromi. On je u jednoj od brojnih bitaka ranjen u stopalo i od tada je hramao na jednu nogu. Za sebe ostavio dinastiju koja je usprko s sukobima potrejala jedno stoljeće. Njegov mauzole je sjajno dijelo islamske umjetnosti. On leži ispod jednog ogromnog komada žada. Timur je sa svojom vojskom došao u Indiju, tamo je postigao brzu pobjedu i otišao dalje njegov pak zapovjednik po imenu Babur, na temelju te pobjede izgradio je carstvo koje će biti zadnji ocijaj mongolske moći. Babur, to ime na arapskom znači tigar, za gospodario Indijom vještom upotrebom topništva i vatrenog oružja. Ta su oružja u Aziju donijeli Turci. On ih je upotrijebio kako bi stvorio sjajno carstvo. Njegovo pravo ime je Zahir ud Din Muhamed i nije bio samo vojnički genij. Bio je sposoban državnik, pjesnik i pisa Sjajnog dnevnika. Rođen je 15. veljače 1483. u Fergani, u današnjem Uzbekistanu. Godine 1526. on je nakon velike pobjede kod Panipata zauzeo Delhi. Bio je to početak Mogulske države. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Zadnji odjeci mongolske nekakve snage, to jest prije svega sjaja, će biti na sasvim neočekivanom području, a to je na, na današnjem indijskom podkontinentu, jer u 16. stoljeću tamo se uzdiže dinastija Agbara, to jest Mogula koja će dakle opet temeljiti svoje svoju priču o direktnoj povezanosti s jedne strane sa Timurlenkom, s druge strane sa Džingiskanom i koja neće biti toliko nasilna, ali će ostaviti jednu prekrasnu prekrasnu kombinaciju hinduističke islamske i istočnjačke, istočnjačke dakle graditeljske i književne tradicije. Moguli su dakle u principu zadnji nekakav ocjet tog nekadašnjeg velikog mogolskog starstva iako s njime nemaju nekakvu direktnu niti kronološku a niti rodbinsku vezu, ali, ali su zadnji odjek, odjek toga jer u principu i sam naziv Moghul je hinduizirani naziv za Mongole. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Mara Marke tek Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Sabol Jeronim Marić, a emisiju uredio i vodio Dariš Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.